رحيم ورقسم صارز في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان وهي اربعه الحقيقه والمجاز والصريح والكنايه تدريم تقسيم را شروع شد تمنا فصم وغير شدين متقابلاته <و> شد از داد شد <شاو> اي تدريم تکسین مثالیس عام متعلق به کلام سره استعمال له کلام سره دلب استعمال د نظم سره او د جریان سره دی کیسه له په ذرا له کیسه دونه تکسین دی ولکه مسالیس او تکسین مسالیس یو جنه مرق او استعمال زالک نظم نه دال قاز استعمال کو په استعمال د نه خدا نظرن استحاله جه مانتا حققی قمını استری بحقیقی مانها جه اس کا عراد مانی مجازی جه مدار استعمال ترجی شو حقیقت اور نجازت راجی شو استعمالت ارجی شو حقیقت اور نجازت مجرینی ہی پیپا گلگان مجرین راجی شو بیان انکشاپ صر استعمال ارحاد استطعار استعمال شو وی جاری کې اجرا یې څنګه ورشو جاری شي په معنی کې هغه طریقې کومه ځහادت سره سريغ سرستنا شي د ټاک طریقې سره سرستنا شي اوبره زموږ په اړه نن هم جاری استعمال دی له بل په استعمال ته د پرده حقیقت او د مجاز هغه لته استعمال کو بیان بیان چون کی جریان د اړیکو جریان څخه یو څه شه خپل انکشاف بیان او kapasitet ملتا عزیزے قبل استعمال کرنے این دکتور شور ادا تقسیمی سالست تردئی کہ سلو اقسام دی سلو اقسام دی کری یہ حقیقت سو بالمجاست سو بالسریح بلکہ نائش ابعاد یو مقسم نشی جوڑ دی بازو تکلیق یو مقسمی دیر پار جو کردئی یو مقسمی اقسام جوڑ کردئی او بانید انتہالا او دے اصل مقسم کے دو اقسام دی دے ہر یو قسم دے دو اقسام دی یہ مقسم کے سو اقسام دی اور دے ہر یو قسم دو دوسری اقسام دے دا کسم پخبل مقسم او برزیو زیری و برزیو اقسام اقسام جوش لکتا بتاو لفظ بین استعمال شوئی اپو معنی حقیقی کی اپو معنی مجاجی کی مانا حقيقي مجاوی تعريفا کوي يا مانا حقيقي کی یا مانا مجازي دي مانا موضوله کی یا مانا غيره ته مانا موضوله کی استعمال شي نو ديته لريقي او د حقيقي مانا بیا خالی ده یا دا صريحه وي او یا دا استتار المستتر وي پټاله نو کو واضح نه صريح وي د لريقي حقيقه سريعه او د استعاز استتار سره د حقيقه اگر کہیں کہ غیر معذل ہو کہ معنی کی استعمال ہوئی معنی کو اگر معنی واضح ہو اور مستقر رکھتا ہو مستقر واضح ہو نہ اگر وہ دلیل کہ یہ مجاز صریح وی لکی اگر ہم جان ڈالیں اور کچرے رکھتا ہو یہ ہے مجاز کی نہیں ہے یہ ابتداءن لطاس دعوی لفظ معنی حقیقی کا معنی مجاز تو ک معنا حقیقتي کې وړاندې وځي چې دا بیا ماکسيم دی سره هيڅ حقیقتي سره هيبه الحقيته او ک معنا حقیقتي سريحي او حقیقتي نهي او ک معنا مجازي کې استعمال نه موجوده وي نو بیا مجازي کې نه شي او د مجازي سريحي نه دی هوځي د خبره د درایه اول ما دن عضوال باز استعمال کوون دا وضاحت په دې نه ده چې طالب په حقیقت استعمال طالب په حقیقت او بیان تعلق دو استعمال دو دغسر ساتی دو انکشاف سرا او دو استطاع سرا دغپکی آودی دو حسر شوا بنا ہمارا آدل دو گدا دا چه حقیقت دا او مجاز دو صفت بچاری صفت دا لفظ صفت تاوک دو مانع صفت تاوک دو دوارو صفت نو صو کو لفظ زبرم حقیقت او مجاز ور نه نور ولي اصل حقيقتي دمباي علاوه د فلسفه کې دا عارف الله په حقيقت او مجاز په دا عارفو د درجه کې خبره او استعمال دې نور د طرقي معنا هم دا دي چې دا مانا حقيقتي دي و نه معنا شيږي دا دي مانا نسبت سره یو خپل معنی معنا موذولي دی او په نسبت سره معنا غير موجود مانا معنی مجاز شو نه معنا او اصل دا عارفو د لکه سنره او او کله هاتله درم شي استعمال المتصرف شي دا استعمالي حقيقي دي استعمالي مجازي استعمال مستعمل څه پته حضرت انت وکاله د مستعمل فلم سم تصکل شي کله په معنا متصکل شي او کله کله پسو څه متصکل شي مديرونه متصکل شي اگر اگر اونه چې د او اتسابی تقریباً تقریباً دد رہوارو سرے صحیح دے او اصل کیا ہوئی دیا عوارض دی لفظ نائے اسلوان دی لفظ اول کس مسالس و کس مسالس سرے فی وجوہ استعمالی ذالک نفس پہا ترک دے استعمال دے لفظ کے دے و جرعانی دی جو دا حقیقت او مجاز او صریح او کنایا دا خود النازل او پکار دے ناجلت دا شجدہ تقسیم کو اعتبار دسرے اعتبار د اور هغه تر دا کلام نه ترنه او باید جن کلام حقيقت کی شي مستقل کلام د مختصر کې دا هیڅ پر معنا متروکي معنا مجازی کیږي نکا لا ازوکه د بیلا رفلاننه کله کوله معنا متروکي کني او مستقل کلام باید جن کې په حقیقت سره متصدی کیږي دا, دا حقيقي معنا متروک او دا, دا, دا معنا مجازی سره مراعت مثال د د 14 باید جن کې یو لپس پر معنا کړي چې کل مانا حقیقی پریدی مانا مجازی کی استعمال شی اوکل اللہ کل اللہ پاس نا بلکہ اللہ پاس رکب شی کلام تیجور شی نو کلام ان کل حقیقی مانا کے مستعمل شی اوکل مانا مجازی کسی استعمال شی نو دیک تقسیم دے کتاب اللہ دے و دلتا زمکے دے شی مستقل کلاموں کل دے شی اگر شدنیزم استعمال کردے خبر امسان انترا لگا التکی کیا مختصر جبنی سانی کی تکا نوبه دريان هي پجركيده چې د دې من حس انه په طریق الانکشاف او په بیان من حاصل استقرار د اسشو کنایه او هيار باط او هيار باط او د فلسفور قسمه باندې سلور اقسام هي الحقيقه وحقيقه او فَالْحَقِقَ تَوْسُ لُن لِكُلِّ لِلَفْزِ الْأُرِيدَ بِهِ مَعُدِعَ لَهُ حقیقت کلوات کے سطح او تے اسطلاح کس تاوی او دے مناسبت او تاریب تعیین رسو خبر ضروری نوحقیو تے دو باروں میں استعمالی گئی حق یا حق و لازم دے ثابت ہونا یہ او او مانا اسطلاحی تاریب بیدن کجا پورشو چھے اسم اللے کل لفظ انگولی دے بھی ہیو ماوزیع لگو چھے اگر سر مانا موضوع لحکے استعمال چھے اخلاصاو حاصل لارے چھے لفظ فل مانا موضوع لحکسی استعمال چھے چھے مانا دے سبتشن اگر لفظ ان بحقل مانا کی ثابت بھی مانا مجازی صحیح شو حقیقت بمانا محقق ثابت کرشن ہے حق کا بمانا حق تایخو کو بمانا ثبت رازی حقیقت تم حقیقت ذکر لفظ فل مانا کی اولار چې د کېمو د پاره د کې خود د باغې کې اولاد له رقمې لپاره وځه شي ماین چې د باغې کې او حق ته په مننه ته حق ته حق ته تحقق تحققنه مله هغه نه د بیا حقیقت د تحققات زکو او جواب او ازه ثابت کلیشه نه وځه خېمانه کې هډرو لیکل نو په دې وجه د کون نه سي او په تخته د هغه او درو لپاره سره حق ته تونش يزيجي اسو ثابت کرنا اگر اسو ثابت ابيت دې کوم ور دې دې ولاني دې به سبتاشو کوم په کله به معنا کولالي اگر اترو او د حق تطول شو ا دې خدي حق یاخفون شو کومه نه سبته حضرت خبره استلહી تاريخې د پوهشتایې په شته اې استلહી تاريخ اسمل له به ما او ذه له له حضرت خبر جناب دروغه تمي كلام استعمال ليش کو معنا حقيقيو معنا دتجازات ديږي دا خبره يې څه ډول کومه مناسبت درې ما حضرت تعيينه تاریخونه څه معنا دوايو څه ډول کومه چې ثابت پېرو معنا کې او دې عارضه استلahi تعریف سره چې راډو کړی دې معنا موضوع له چې کني کولاري نو اهي څنګه د حضرت هغه معنا اراده کړی چې په دې او درولوجي دنا سبب ډول باندې سره واجباته نو تاريخ ته په حقیقت او حقیقته اسم اسم دې له علاقه زقره او دې د وحي چې اراده کړی شي دې د وحي چې اراده کړی شي پر سلامه امانه او دې عليه چې دې د ویل پر واځه کړی شي اما خبر ده کې ولاته زوځه پر شی دی معنا لپاره او تر څو پر دې شو نو دنه اراده وکړش په بیولو د لپس حقیقي معنا او کله د اراده وکړش په دغه مجازي <متحب> <متحب> او دا دغه شرط نفسه اراده له شرطه نه نو کې اراده پر او اراده نه کړشي ارادا وغلا شرط نبرزی ویدہ اون مانا حقیقی سر متصف کی گیا اون مانا مجالی سر سکی گیا او بازی تعریفات او دا گود لکدی تاری پدنو لنگوار تعریف اگر قول دا شرط پر چھئے ارادا کرش خبر امجرم پر علاق او دا اغلا قصد دا نوم دا اغلا قصد چھئے ارادا کرش پدی سران ما اغا مانا او دا علاقو چھئے اغلا قصد اغلا قصد اغلا قصد اغلا ق چې ووځي دغه څنګه چې زه حد کوو دغه ته د نبي apparatus نه وروازې شي ووځي لفظ په مقابله د یو معنا کې تعيين شته تعيين د لفظ په ایزاء شعر په ایزاء معناو کې تعيين لفظ په ایزاء مقابله د یو شی کې یا په مقابله د یو صحیح شو او دغه هیڅ یو څرات دلالت کوي په باندې بغیر وکړي داینه لفظ په مقابل د یو معنا کې په دې حیثیت سره چې د یوې کی پابند پګړد دي دې توجه دې خطر مزید په توګه تبییض یا اجازه څو د دې کو سلوک او کوالی تعالی دې څو کو انسانان دې څو کو راځه د دې الفاظ او خپل طبيعت ته هر لفظ د خپل طبيعت په وجه اگر چې ذکر کړو اوځي د دې په اړه په مضمون کوم مختصره کې مو د بازو واځه الله تعالی دي او د بازي اکثر او الفاظ متر الهام الله تعالی انسانانو د دې وسیله په ډول چیر شي پهمن نه مونږ دي خبرونه ته درل چې کوم شي دنیا ته راځي موجود کیږي او داګه پهمن نه مونږ دي کله چې دا کول دي چې د طبیعت د وجه نه الله پس خپل مراد دا وایي چې او دا کو انتہی کاست کول کله دې دا وییت کو د پوزیشن دی او د پکار دي په خلک د حيات کې نشي هر ځله غلا پر وتو په تغیر کې معنا پتوارل او دي پر کړه چې مختلف کېدي نه جوازین مختلف نه وي خبره چې د واستری او ارچه د بغیر ودا خپل انتہیه پسنجه چې د تغییر درجه نه وي او ګر یې کوم معنا شې چې وسره وزکای ولپس ته او معنی ته ګوري لفس کې جهر شدت او معنا کې توګور چې معنی ته کړی اې کې سفاره شزت ودرښته نه پدابل لبي شي نه دغه مناسبت ته دغه مطلب دغه جوازه وزکای نه دغه مناسبت ته ګورې نه کوم داسې یو کول داسې چې د تغییر درجه نه نه خبره بالکل ودا کول تاسو دې کوم دغه جوازه الله تعالی دې کټول الفاظ دام کوم چیزه ظاهري ګره د انسان لپاره الله تعالی استعمال کړل قرآن لپاره قرآن الله تعالی استعمال کړل او د اسمان لپاره اسمان لپاره استعمال کړل لږه لپاره لږه او د لپس لپاره استعمال کړل او دې په ټکو غوري ډیر داسې چې داږي ډوټن لیکي دا شواز او هغه دکس الله تعالی ودیک کول کوم جان ستو مستقل جنګ منسٹر درنګ کول چې دې انسانان دي ودیک اورتم جان نشتازه کډډیرو الفاظ واځ الله تعالی او سلام کوتا ته جماعت ته لیدل نه غوډو دېرو د باز واځ الله تعالی دې او د نور د دین انسانان دي بدر الہم الله تعالی او د بزین کې چوله چې د دنیا او چې کوم شیونه سیستمالي دی ولې موږ سره اس کوټر سوبا موټر سوبا موبایل سوبا وای تا هیڅ خبرونه دې خبر غوړم او دا کتاب شه او دا چې څنګه مچړدانی شه پلان کې شه ته موبایل دا پکې کې او دا پکې سامسونګ چې راځي 35 شه پس نومو یو لگدار نو سې په نو زه باندې وایم دا لازمی نه دی ته د نن څه په کې چې د واه په تو نشي وځین عاشریتو کې اہل اوقات علم کتابی شلکہ اهل اوقات ولا لفظ د صلات و ذکر د پار د دعا اهل شریعت ولا ذکر د پار د ارکان مخصوصه ها د قرائات و تلاوات مخصوصه ها په اوقات مخصوصه او كده تخصوس علم مخصوص قرائات مخصوصه ارکان د صلات بعض ټین کې اور په خاص واره کې ناقلینې معلومی لکه اسم لفظ و ذکر نحوی ولا یو مخصوص شیده پار چې پای کې معنی زمانه خودا دې دونکی نه کله نه بالو نومه د اور په عام او وزوای هغه راځه دره لگا خدا دې په مثال دراوو او په تو مثال یاد یې یعنی د شو او فعل لپاره چې نه کله دالونه د اور په عملونه کې صحیح شو او ټول یې وزین د سلو او توازن وکړي اگر ام یې دره لگا خدای دې دعاوات وکړي چې باندې شو دی کله صلات د پر پهل شي وروزه کوي د دې په نسبت د پرې معنا کې حقیقت شو دا بل حرف خاص ولاو ده دا د روایت په معنا کې حقیقت شو لږه کله چې سما یوس موږ د معنا په دې ګورنه روانه ته علي ای سمې سنځته نه ای سما نه بولین دی په تل کېږي صحیح جن وروزه معنا او مسل د بل مثال موږ یو مثال د توګه وضاحت نو بس دل لفظ نا اوز تاریف تا اوگو رایا نسانا سبا مزید واضح شی ار یو واضح شیوی اسم اللیل احسن بشور گو سپرا بارو اسم اللیلکل لفظ دانون دا هر اوگا لفظ دے او رید بھیجی چیرادو کلیشی پدے بانے ما دعا مانے اگر دا ارچا مانا وزاکلے که احلیلوہ پہلا مزاکلے گا اوز تاریف تا اوگو رایا اسم اللہ کل لفظ نمگا غلقز دے اورید بھی چی اراد او قلشی پردیسرم مادا آو معنی اوضیع له پی ای واضیعن اوضیع له عند ای واضیعن چنگیر پر اوضیعن چیزی کتا ارچہ پنس باندی دا حقیقت دا حقیقت دا او اراد او قلشی اس دا کیت بکی لازی میری منہی سو انہو اوضیع له منہی سو انہو اوضیعن له لہو دا کیت لكما حصلتم مزال ما ارادوا قرب الصلاه تزاح للشراء امام ما ارادوا قرب صلاتنا للدعاء هذا مجاز ذكر ما تنسبه الى دعاءه باروزه ني دار كان مخصوصه له بره من تدل ان اراده بمعنى الملومه كل شيء وفقدان السياده ذكر المتكلم بالنسبه الى باروزه 아멘 لازم في استقالوا كيروام اللي هاتوا عليه قد دا فل کلمه په معنا د والته وا دین و ذکر په دقیق معنا راځي هلکه د دقیق معنا هو ته پرماده جوازه کړو او ما اراده ممغو شد الله لفظ نا معنا موزه له اراده بری شي په دې کیسه چې چې دا د پرواز کړی شته په دې منځ باندې ځونه هکته سوالات کې په ټولو ډولونه په اساس د سوالات سره ارادې په زتا دارق نزبان من هسو انهو جالهونا لغل کل من هسو انهو غیر ماو جالهونا او خود دوال تاراو زکره لغویگنه او مانایتی دستوارسته دستوالات او تک که یو لفظ دیده سوالاتنا چه احل شرعت دوال انده دوپن نزبانه سشو حقیقت او که دوالی احل شرعنه مجاز سو اکو مست احلی حقیقت سو ام دک که یو لفظ شو خو اغتنا دوال انده دوپن نزبانه په تاريبات باندې د سوتر درازني چې ګولې سره کاته وې د پاره د دوه اهل شرعه د معنا د صلات وسته که د مجاز کېدل په کار دی را حقيقه چې مو د ده زکه باندې د پرواز وکړي یو روز تاریخ په پدلي وځه سره ماتولې نشي په دې سره دا کې لازم ني دي چې اسم لكل لفظ بهما وذعه من حيث انه وذع لهو ذلك المتكلم ته دا المتكلم دغه معنا په فارسی خبرونه درته دره ده یو ورته ځنيشه نو ار یو نه ځواله <سؤال> له کوزي مو چې کمه ته پارا کنه وزیر کمه لپاره ذکره اکمانه دی والی <سؤال> د حقیقت ته او که اکمانه دی نه لینی یا څه شه مجاز خبرونه حقیقت حکم سره د ذکر کړې ذکر کړې نه نه ذکر کړې نو چې انو نور نور دک از کړه په دې چې وجود موجود الهو عام من او خاص دغه خپل مزد اخپل معنا او موجودي په عام او خاص خپل معنا باندې دا دلالت کوي اره غواړم نو وجود موجود الهو عام من او خاص اندل په خپل معنا دلته کې معنی عام او معنی خاص دغه باید ان کې حقيقي معنا عام من کې شي او باید معنا خاص خاص خاص من عام من خاص من چکاله <سؤال> ولا ویز دا تک او افرادي موږ څنګه کې شي پر د واحدمو دا چې کول معنی ویني معنی ولا او معنا جوړون کېږي هر هغه ځای برا نو د خپل معنی موجود کې دا معنی عامه او ک معنا سيو خاص دا هک ټک په دی د وخت د معنی د سکیږي کوه شامل دي اگر هم ځای برا حکم دې ذکر لو فالحقيقه <سؤال> دو حقيقه دې اسم لي كل ده غلاف ده قريب به چې راځو په شي په دې لفظ سره ما ده ارماني هو يا لهو چې رسيو وذکر دې و ما وذکر شي دې لفظ سره ادا ته ته